Horren batak eter ditan, Loitzuneko beti etxaldean, kamioi bat agertu da eta horrekin batera, lau auto. DDPP administratioko nagusi ordea agertu da, ahateen hiltzea segurtatzeko. Lau horren berantago, ahate guziak joan dirabehiz kamioi an. Julen Perez ahate azlearen dako etapa biziki zaila izan da. Ha, biziki gaizki, lehen aldea dugu hori jasaitean eta... Kuntza gehtatu balin bada ere, efem, denakuntza joan badira ere e, Azkarkin arrosin hau, e, ez da gozo laborari bat emadako bere kabalakitza ikustia Eta gure kabalak maite ditugu, horre dian ez dugun aholako finitzauk handezaten Bera egiten dia hor zela inguruan eta horrek azkartzen gaitu beti Sustengoa bat beraz, egun bat pertsona agertu baitira ajatsaldea astapenean Eta horretariko anitz egon baitira bukaera arte. Horien artean zen beinat, beti haintzina etxaldeko diabe ohia. Zeneko... Bon, eh, ...dia gazte ohien eta... ...indarrenia maiteko. Mojararen montatzeko zen eta... Bon, ...frenko desmojaratia bitzen... Bon, ...hoien lehenik eh, sustengatzeko. Eta gio horren zake... Eh, beita, administrazioen aldetik... ...ahaten hola hiltsia... Eh, Ahate eh, bon, pozitifo omen dira, omen. baina ezute mementuan ez eh, da hitzeik, ez da ahate erik, ahatek eh, dira mementuan. Eta horren den, denunziatziak egip izten dena. Beste hasle batzu ere hox ziren. Oilo hazlea den Chantal Jekaldek eran dauku zer den problema bere ustez. Be, ez gira denak ber moduan ari lanean. Batzu dira ebe sabrenta diulena bezala eta ni bezala, egun batetan sartzen ditu usituak eta ateratzen direnean da e, hilzeko momen, hafen horiek hilzen dituzte hemen eta txitsitan ateratzen. Beraz, ebe bi askuntza mota, ebe bi eh, takit erten alden, bi lege desberdin. Ez da normal otarzikoan ari den norbaik ite be, uh, beste legea ja haitzeako ez ezin da ez dago usabera noretzat ez dago usabera ate guztia galdu eta Julenek eta Sabrinak ez dakite diru laguntzak lortzen alko dituzten Julen Perez Ordia nehara de tepeco delegaciona ki cushia sone gukan poco os conseguengit egiten ginuola esginitu la cavalaque barnela txartu. eta ordia no mise en demeure batukan aginin e, me achu so Eta horiek ezbaziren errespetatzen endemnizazionik ez zen, behaz... E, Beharren erdiak egina ditugu, egun usirrak ikusi du kasek gehiena egina zela. Hala ere ez dugu, segurtasunan administrazioniak zeite manen daukula, behaz... E, ikusiko dugu ondoko egunetan. Horain, bastimendu guztziak berdituzte garbitu eta desinfektatu. DDPP-ko norbait, pasa beharko da, azken analisa batzuendako, eta dena garbia bada, Gino berarekin, Julenek eta Sabginak espero dute berriz ate batzuen ugaitea.